Oh <tokrit> <skrë> Falenderojmë Allahun e Lartë Madhëruar. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut, Ai i cili e pranon pendimin e robërve të tij, i fal gjunahet dhe e di çfarë veprojnë. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij. A i pendojt e ka lau së fanë o tala dhe i kërkon të falje zotit të ti më shumë se sa, më shumë se 7 ditë herë në ditë. O zotë fale bekojt dhe më shirojt atë familin e ti, shok të ti dhe gjithë pasues të ti besnik derin në ditë në e gjukimit. Shikues në deruar. <coughs> në emision në sotën, me lejnë dhe vulletin a lau së fanë o tala, do të flasë për një temë, të trajtuar nga shumë hodh xallarë. Secili në këndvështrimin e vet, por gjithsesi tekstet e shariatit nga Kurani dhe Suneti janë po ato dhe qëllimi dhe në fund të fundit rezultati është i njëjtë. Do të bëjmë fjalë për pendimin. Sa shumë kemi nevojë për pendimin në çdo kohë.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 ti spir në kopste në për të cilat rrjedhin lumej kjo ajete ndëruar është një thirrje për të gjithë besimtarët që të pendohen sinqerisht tek Allahu subhanahu wa taala e të heqin dorë nga gjunahet në këtë jetë ka argument të qartë se besimtarët me gjithë besimin e tyre mund të gabojnë e të bienë në gjunahe por mëshira e Allahut është shumafërve për mirëve. Allahu e pranon pendimin e atyre që pëndohen sinqerisht dhe shpëblimi i pendimit është nxeneti. Mira të ere, përse nuk pëndohen njërzit, përderi sa kjo qështje është kash e qartë, përse nuk shpejtojnë në drejt pendimit, përgjithja është të thjeshtë. Përgjithsisht, tek njerëzit sundojnë disa instinkte e pshe, e pasione, të cilat shpesh herë uanpostin mendjen arsyen dhe logjikën. Njerëzit ndahen në dy grupe: të mençur dhe injorant. Të mençur janë ata, të cilët ruhen nga gjunahet, por edhe atëherë Kur bien në gjunahe për shkak të brigjhtësisë së natyrës së tyre njerëzore, ata shpetojnë të pendohen tek Allahu subhanahu wa taala e përpasoi. Allahu subhanahu wa taala u shlyen gjunahet dhe zemrat e tyre pastrohen. Zoti i lartmadhëruar në Kur'anin famullador thotë: Innal ladhina idha taqaw idha masahum Po, ifu mine shëjtonit edhe keru fejda hum më bësirun. Ata që i friksoen Allahut, këruvin do një mendimi lik nga djali, e kujtojnë Allahun, kujtojnë urdrat e ti, e atëhere shohin rrugën e drejt. Dërsa një rantët. Një rantët janë ata që rendin pas dëshirave tyre. Të ata që bjen prejve zveseve të shëjtonit, dhe janë gjytur këke kam në dy nja. E përpasoj, e të projnë i gjunahë, dhe vonojnë pëndimin. Do shta, vdekja e rëmbem papritur, e përpasoj, atyre nuk u pranohet pëndimi. Allahu e lartë madhruar thot, inne ma tobetu, inne ma tobetu, ala Allahin i ledhine i amelune su e bëjëhalet. Thumëma jetu bunë minë qaribë, fa ulai ketubullahu alehim wa kana allah al, wa kana allah aliman hakima allah është pranues i pendimit i pendimit vetëm atyre të cilët bëjnë ndonjë të keqje nga padituria dhe pastaj pendohen shpejt pra këtyre allahu ua pranon pendimin ai është gjithëditur dhe iurt u leisetit tawbatu lil ladhin ya'malun ja as-sayiat hatta idha hadara hadahum al-maut qala inni tubtu al-an wa lal ladhin yamutunahum ja kuffar ula'ika a'tadna lahum adhaban alima Nuk pranohet pendimi atyre qe vazhdimisht ben te qeshja e kur u afrohet vdekja atyre thon ne me te vërtet po pendohemi as per ata qe vdesin si obesimtar jo per kta ne kemi pergatitur dënim të dhimbshëm pa dyshim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 një nga begatit më të mëdha që Allahu së pano tala u ka dhuruar njërëzve. Allahu e hapi derë në pendimit për cilin do që dëshiron të pendohet sincerisht e ka Allahu së pano tala. Kjo derë nuk do të mbyllet në derisa të bëhet kiameti atë herë kur djeli të lind nga përëndimi. Zotilart madhuruar në nëzit që të kthehemi të ka i të penduar sincerisht. Thot Allahu së pano tala wa tubu ilallahi gjemi'a i juhe l'muminun leallakum tu flihun bendohuni tek allahu sinqerisht të gjith o ju besimtar rezultati ashtu që të jeni fitimtar e të shpëtoni i dërguar i allaudh sallallahu aleyhi vësallem thot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 Sikur se u përmënd në hyrje të këti emisioni, më shumë se 7 ditë herë në ditë. Ka transmitime të tjera, që thonë dheri në 100 herë, apo më shumë se 100 herë në ditë. Kur djetë që të profetit sëllallahu aleyhi vësallem ishim falur të gjitha gjunahet, nga të para dheri të këtë fundit. Po ne, që kemi ka gjunahe, qëfar dhe të bëjmë? A se herë ne du të kërkojmë? farja Allahut së fa në talën në gjithdo moment. Disa musliman e kanë kishë kuptuar fjallën e ma dhe të ube. Të ube? Të ube, stakë fërullah. Shumë e përhapur. N edhe njërësit e kuptojnë. Të ube do thotë pëndim. Mjaftohen duke thënë stakë fërullah. Stakë fërullah i kërkoj farja Allahut. Dhe pasta i vazhdojnë një gjunahë dikush për tyre mund thot stakë fërullat dhe pastaj mirë për nuk e frukuën to në gjamin vjen në gjamin vetëm se ditën e gjuma apo akoma më keq disa vetëm për festa do një tjetër thot stakë fërullat dhe vazhdon ti keq trajtoj për indrit e ti e një tjetër thot stakë fërullat për nuk e gjdor nga i moraliteti të gjithë të lartë për mëndur dhe të tjeri gjurahqarë nuk janë penduar tek Allahu subhanahu wa taala. Atëherë, dietarë duke u mbështetur në ajete të Kuranore dhe në hadithet e sakta të Profetit alayhi salatu wasalam, kanë sharuar kushtet e pendimit, që pendimi të pranohet tek Allahu subhanahu wa taala duhet plotësoj disa kushte. Së pari, gjunaxhari duhet që ta braktisë gjunahun menjëherë. E para. Së dyti, Duhet që të pendohet, do me thënë të ndjej këshardje dhe dhimbje në zemër për gabimin për gjunahun e bërë. Kjo ka të bëj me të kaluarën, të mos e kujtoj atë me dëshirë, apo me kënajsi, apo të këthejt gjunahun për kundrasit, të ndjej dhimbje, e të piklohet për atë që ka bërë. Dhe kushti i tretë, është që aji të jetë i vendosën, në momenti që pendohet të jetë i vendosën për të mos e përseritur me gjunahun, gjunah në të ardhmen. Këto janë kushtet që njëriu ka ndërmjet kur gjunahu ka të bëj me të drejta të allaut së përpana o të ala. Kur gjunahu është ndërmjet robit dhe zotit. Por, kur njëriu dëmton të tjerët, njërezit të tjerë, qoftë fizikisht, materialisht, shpirëtërisht, moralisht, qëfar do të bëj? Në këtë rast, ka dhe një kusht të katërt dhe është që tu akthej njerëzve të drejtat e tyre, të dëmëtuarve të ja u kthej të drejtat e tyre. Një për një, ose të kërkoj falje apo ndjes. I drëguarja laot sallallahu aleyhu sallem thodhë, kush i ka bërë pa drejtësi vlajtë vetë, le të kërkoj falje që sotë, para se të vi ajo ditë dhe të simë nuk ka asë arë dhe asë as arëgjënë, e të mos mbete vetëm se veprat pra me veprat e mira dhe të këqia pra ta kompesoj tjetrin me veprat e qi. Pendimi konsiderojt insinqert kura i është përhirt të laudë së panotarë, kur gjunahu braktisët përhirt të laudë së panotarë. Nuk është të penduar a i cili e lej moralitetin për shkakt nga frika e smundjeve, si që është sida e përhapur për shembo, ose Gjithashtu nuk është të penduar a i që e le alkoholin nga se janë dalon mjeku. Asa i i cili nuk vjetë nga frika, pre polici sa po nga pamundësia. Këta janë nuk janë të penduar të këllahu së panotare. Nuk është i penduar, nuk është penduar të këllahu së panotare asa i i cili i kujtojnë gjunahet eskaluarës në duke qeshur dhe ka dëshir që tuk thehet atyre në të arthmen. I penduari në djenë ke qardje për gjunahu. Allahus fanu ta'ala u të rehish vërejt janë robrë dhe ti që në bënë kujdes, etë mos e vënojnë pendimin. Wanibu ila rabbikum u eslimu leh min qabli e jëthjekum u l'adhab unë më ala të nësarun. Këthe unë i me vendim të egzoti juaj dhe dorëzojnë ati para se të godazë dënimi dhe atëhere nuk do të ndihmojni. Përëndaj kërkohet pre nesh që të pëndohemi sincerisht të këllahu së panautala para se të navi vdekja atëhere ku nuk bënë më dobi pendimi. Vdekja vijen papritur. Shkashet e vdekjes janë të panumur ta. Në çfarë gjendje dëshirojmë ta takojmë Allahun subhanahu wa taala? I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na njofton se Allahu nuk e pranon pendimin e njeriu atëherë kur shpirti i arrin në fyt. Pra, në agonin e vdekjes. Allahu subhanahu wa taala pas i hapi derën e pendimit. I urdhëroi njerëzit që të pendohen dhe u tërhiqë vërejtje nga vonesa e pendimit. Zotil artë madhëruar në librin e ti në lajmëron se e pranon pëndimin e kujdo që këthejt të ka i i pënduar sinqerisht. Thotë Zotë, Allahu s'fana u tala, -ta huëll edhi jakbel, jakbel taubet an, an i badihi, uja afuan i sejad, uja alemu mahte faalun. Aji, i qësile e pranon pëndimin e roberve të ti, i, i falgjunahet dhe e di që farju, Dhe proni, vërtet gjunahet tona janë të shumë ta. Ne u bëjmë shumë pa dretësibet e vetona. Mirë po falja dhe mëshira Allahot, s'fana ota ala, është edhe me madhe se kajqë. Allahu i lartë madhëruar, në kërra i mëruar, në librin e ti, se i farë të gjitha gjunahet. Allahu s'fana ota ala, e falë edhe atë që ka bërë shirkë dhe kufër, kura i pendohet.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 thua e robrit e mi ju të cilët e kini tekaluar cashet dhe kini ngarkuar vete tuaja me shumë gjuna, e kini bërpa drejtësive të vete tuaja, mos e umbis një shpresë nga mëshirë Allahut, se vërtet Allahut i farë të gjitha gjunahet a ishtë falës dhe mëshirues. Allahut s'fana o tala, pa dushim i farë të gjitha gjunahet. Kur ka zbritur kjo ajet, uh, në mekë, banor të mekëstanë, Muhamedi pretendon se do të na falë, do t'i falë gjynohet edhe atij që ka adhuruar idhut. Ai si mund të falen gjynohet? Ndërkohë që ne nuk kemi emigruar, kemi adhuruar idhut dhe kemi vrarë njerëz. Prandaj u shpall ky ajet që ti pergjisoj gjithë njerëzit, po që sa ata pendohen sinqerisht tek Allahu subhanahu wa taala. Është transmetuar Se kërë u shpalë këj ajet, u ahëshiu vrasi Hamzait, gjëgjajt profetit Sallallahu A.S. në nguronte të pranon të Islamin. Profetit Sallallahu A.S. në mi drgoj haber, që të junte në fejnë Allahut së fa në talë duke bërë me dje, se Islami do t'ja shlujet të gjitha gjunahet që ka bërë para ti. Dhe pendimin sinqert, i shlujen të gjitha gjunahet që janë bërë më parë. Pastaj, u ahëshiu e erdi në medine,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 Le të pendohemi sinqerisht tek Allahu subhanahu wa taala. Le të pendohemi sa herë që gabojmë. Sa herë që ne pendohemi engjëjit, ata që kanë pozitë të lartë tek Allahu subhanahu wa taala, ata që mbajnë arshin e Allahut subhanahu wa taala, do të luten, lutem për ne. Sigurisht që Allahu subhanahu wa taala e pranon lutjen e engjëve. Kush dëshiron të fitoj dashurinë e Allahut subhanahu wa taala, le të pendohet sinqerisht tek Allahu A i në ka lajmëruar, zotë i lartë madhërua në ka lajmëruar në librin e ti, se i do të penduarit. Zotë i Allah së pano të ala thotë, inë Allah e u hibbut të wabinu, u hibbut më të tahirin. Vërtit, Allah e i do të penduarit dhe të pastrit. Dhe atë që Allah e do nuk e denon në zjarë as njëherë, atë që Allah e do bën që dhe njerëzit të aduan, dhe atë që Allah e do ja pranon lutjet dhe jep qëfar dëshiron. A i dini se Allahu s'fana o tala gëzohet me të pënduarit, këra ta pëndojnë sincerisht e ka i, e nëj se radi Allahu anhu në të regon se profetisë së Allahu ariho sërm ka thënë Allahu ashtë më i këna që me pëndimi në do njerit për jush, se sa i njeri i cili u thtonë në shkretir hi për mi kafshën e vetë dhe pastaj në dalet për të pushuar në këtë kafshën, në këtë dheve a i kështë vendosur ushimi dhe pjenë ti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 dhe unë jam zotë ytë, dhe dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, nga boj nga gazlimi. Mëjaftoj me ka ishë për pjesën e parë të këti misioni për të vazhduar, inshallah o te ala, pas një pauze. Es salamu alaikum, u rahmetullahi, u berakatuh. Bismillah, u alhamdulillah, u salatu, u salamu ala resullillah. Vajzdojme pjesën e dytë emisionit, letë mësojmë mes, pendimin e sinqertë nga njeri që kështet e pruar me gjunahë. Nuk i binde Allahus pano tala dhe kështet e vrarë shumë njerës të pa fajshëm. Mirë po, a i vendosi të pendojë sinqerisht e, e ka Allahus pano tala dhe Allahun i ja apranoj pendimin. Në ka të rëguar i drëguar Allahus sërë Allahus a.s për një person, thot, nga ata që ka njëtuar para jush, ishte njëri që kështë e vrar në të dhite nëndë vetë. Pas taj, u pendua të këllahu spano të arat dhe kërkon pyet për njëri unë më të ditur që gjendej mi faqen e dheut. E dërgojnë tek një roba dhrues, shkon gjunaqari dhe pyet, a ka pendin për mua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 i cili u thot Matën i largësinë midis dy vendeve, e sigurisht që ai do të takoj, kjo njeriu do të takoj vendit më të afërt. Dhe kur e matën, u pa se ai i takoi vendit prej nga ishte nisur ku dëshiroi të shkonte. Prandaj e morën engjëjt e, e mëshirës. Çfarë mësimi manzirim nga ky a dit? Ai që dëshiron të pendohet sinqerisht tek Allahu subhanohute, le të shpresojë në mëshirën e Allahut subhanohute dhe faljen e Tij, sepse Allahu fal të gjitha gjunahet. Zoti i Lartëmandruar thotë: "O ai që bën të keq ose i bën padrejtë vetes, ثم يستغفر الله يجده الله غفور رحيم". Dhe kush, ne kushdo që bën ligësi apo i bën padrejtë vetes e pastaj kthehet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 sepse këta të fundit duan të nëmbajnë më bërthyër me prangat e ignorancës. E pra letë shëqirojme me dëvotëshmit. Ata janë miqë tanë, i dërguari Allah, sërë Allah, më arihu, sëllë më thodë, gjdo njëri është në fejnë e miku të vetë, gjdo kushtë, letë shohë, se me këm i shohet. Pa dyshim, djetari që ndronë një pozit më të lartë se sa robja dhruesë,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 Dietari e udhëzoi gjunaçarin në udhën e mbar dhe duke i dukei thënë, "Çfarë pengese ka ndërmjet teje dhe pendimit? Pastaj e këshilloi që ndryshonte vendin ku jetonte. Tha, "Shko në Filanvend, sepse aty do të gjesh njerëz të mirë, adhuroj Allahun bashkë me ata besimtar, sepse vendi ku ti jeton ka njerëz të prishur." Prandaj duhet të akërkojmë diturin e dobishme, dhjen e shëriatit islam, sepse në përmjët kësaj diturie, ndahet pesimi nga kufri. Në përmjët kësaj diturie, ndahet sërneti nga bidati, halali nga harami, në salavun së panë o tala, të në dhërojnë diturit e dobishme. A i që insiston në gjunahë, Leti friksohet Allahut s'pana o tala ta i cili i ditë fshektat e zemrave. Let pëndohemi t'ek Allahut s'pana o tala ta sinqerisht, sa nuk është vonë. Hasan el Basri u Allahum Shirov të thotë, në gjdo ditë e rej që agonë, thëret, o biri ademit, pra o njëri, unë jam i krije se re, dhe dëshmoj për veprat e tua, pra ndaj më shfrytëzo, më shfrytëzo para e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 dhe në bëndhiri që të pendohemi, po kujanët atët cilët pendohen sincerisht e këllahu së përnë o të ala. Po si kur njëri u të avonoi pendimin, po si kur të vdes pa u penduar Zotin Arruaj që farëndot me të, për Zotin këllë njëri, meriton dënimin e allaut së përnë o të ala për gjunahet që ka bërë dhe për shkujdesin e të reguar duke e vonuar pendimin. Qështet e ti është në dorët allaut të lartë më dhë Allahu s'fana u ta'ala i ka klasifikuar njërësit në dy kategori, të penduar dhe gjunahë qa, dhe mizor. Thotë Allahu s'fana u ta'ala me lem mjetub fa u laik humud dhalimun. E kush nuk pendohet, pikrish këta janë zlumë qarat. Në ditën e kiametit, si kurse në është transmituar në një ditë këtësi, Allahu s'fana u ta'ala do thotë, vërtet, këto janë punët uaja, Dhe unë i kam registruar ato dhe i kam ruaj tërë për ju. Pastaj, do t'ju shpërblej për to. A i që gjenë mirësi, letë falenderoj Allahun, ndërsa i që gjenë diçka tjetër të më së qërtoj, vetëm se veten, veten e ti. Prandaj, letë me ndojmë i sincerisht e ka laus për në otala, sepse pendimi është një nga adhurimet më madhështore dhe veprat më të mirat e ka laus për në otala. A është vepr e profetve dhe njërzve, të përkushtuar, ndaj Allahut s'fana u ta'ala. E lusë Allahut s'fana u ta'ala, që t'na dhoroj pëndim të sinqert, e t'na i falë të gjitha gjunahet tona. Rabbena, valëm në anfusena, fejllëm t'agfir lena vë të rhamna, lene kunen në minë në khasirin. O zëllë, ne kemi bërë shumë pa drejtsive të vetona, nëse nuk në falë, nuk në mëshiron, pa dushim që t'i emi prej të dëshpëruarve. Lusëm Allahut që të d në dretoj në rrugën e drejt, në japë sukses për një pendim të sinqert edhe në prëfshin në mëshirën e ti të paku fishme. O Zot në bëj për e atyre që pëndohen sa herë që ga bojnë dhe mos i vere gabimet dhe mangësi tona të lutemi o Zot në falën e prindritan dhe gjithë besimtarë në dinë në gjukimit o salallahu ala nebina muhammed o ala alihi o sahbihi o salamet e snime në këthira Velhamdulillahi rabbil alemin. Derine emisyon në ardhisham. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.